Natasa Ez már az én harcom, ez rólam szól, a szabadságomról. Arról, hogy ki voltam, ki vagyok és ki lehetek. lehasalunk egy nagyobb hóbucka mögött. Mi ez a hely? Itt képzik ki Oroszország legjobb és legkegyetlenebb bérgyilkosait. Ez a Gáda főhadi szállása. Igorra nézek. Most már tudod, kinek dolgozom. Szóval nem csak mese. <gül> nem. Újra távolba révedek. Azt a helyet kémlelem, ahol eddig éltem. Hogy tud észrevétlen maradni? Tagadják a létezését. Ez egy jól szervezett, elit csapat. Olyan emberekkel, akik néhány másodperc alatt eltüntetnek a föld felszínéről. Nem lesz nyomod. Olyan, mintha nem is léteztél volna. Nem válogatnak a kliensek között. Aki hajlandó megfizetni az árát, az felbírálhatja a legjobb bérgyilkost. Igor arca megfeszül. Mint te? Szúrósan rám néz. Igen. Hogy jutunk be? Innen sehogy. Viszont? Viszont van egy föld alatti alagútrendszer. Igor felvonja vastag szemöldökét. Föld alatti? Hát ezért nem találják. Bólintok. Bejárat? Arra. A megfelelő irányba mutatok. Egy óránál, Viszont a lesen őrök vannak. Az a bunker első védelmi vonala. Kinyitom a táskát, majd kiveszem a puskát. Határozottan tartom. A kezem nem remeg. A légzésem lelassul. Belenézek a távcsőbe. Visszatartom a lélegzetem. Várok néhány másodpercet. Ez egy érzés, egyé a kezedben lévő fegyverrel. Ki kell zárnod a külvilágot, ahogy a lélegzeted eláll. Talán még a szíved sem dobog addig a pillanatig, amíg a gulyó ki nem robban a csőből. Ahogy a célpont biztos lesz, leadom az első lövést. Az őr a mélybe zuhan. Szép! Körbenézek. Észreveszek egy másik őrt, aki épp a fal tövében húgyozik. Céloz és lő. Á, ah, csúnya halál, húgyozás közben megdögleni. Maximum tíz percünk van, mire megtalálják a testeket. Már majdnem elérjük a fal tövét, amikor kinyílik az ajtó, és kilép rajta egy őr. Ideje sincs feleszmélni. Igor egy szempillantás alatt kitöri a nyakát. Bólintok, majd bemegyünk. És most? Várj, járkálni kezdtek, körbe-körbe. Hol vagy már? Mit csinálsz? Itt. megreccsen a padló. Legugolok. Kihúzom a kést a bakancsomból, majd a padló rései közé nyomom. Megfeszítem, mire felnyílik a kis ajtó. Gyerünk! Előveszem a kislámpát. Igor is, majd lemegyünk. Mi ez a kibaszott bűz? Itt folyik el a szennyvíz. Arra! Előre világítok, közben erősen szorítom a fegyvert. Jó ideje nem használják már ezt az alagútrendszert. Remélem nem szokod meg a parancsolgatást. Tudod? Megragadja a karomat és visszaránt. Kibaszott szarul viselem, főleg egy árulótól. Kirántom a karomat erős markából. Ez nekem hazai terep. Leszarom, mi ez neked? Én vagyok. Nem, Igor, ez nem a te világod, hanem az enyém. Ahol kíméletlenül osztom a halált. Efelől kétségem sincs, de most az egyszer. Engedd el az irányítást. Látom, hogy megfeszül az álkapcsa. Bazd meg, Natasha. Elindul. Én követem egy ideig, végül megállok. Mi van? Ingerültem megfordul, ahogy észreveszi, hogy nem követem. Nem tudom, mi vár ránk, ha felérünk, de az biztos, hogy rengeteg vér fog folyni, és még az is meg lehet, hogy nem térünk haza. És Igor vállalta ezt a kockázatot. Miért? kérdezem csendesen. Mi az? Tudnom kell. Mit? feléfordulok. Miért akartál velem jönni? Ezt komolyan most akarod megbeszélni? Itt a szarkupac között? Igen, mert talán nem lesz alkalmunk. Nem azért jöttem ide, hogy meghalljak, és szerintem te sem. Alkút vagy netán elfelejtetted? Amit le is volna. Le! Viszont akkor valószínűleg sose tudtam volna meg, ki akar kinyírni, és valószínűleg sosem találtam volna meg ezt a helyet. Te vagy a kulcs ehhez. Ha ennek vége, tudjuk le, amiért idejöttünk. Felhúzza a fegyvert. Van valami, amit... Mindent tudok, amit tudnom kell. Indulás. Igor elindul, én pedig csendben követem. Ha sikerül is véghez vinni a tervet, számunkra tudom, hogy akkor sem létezik már közös jövő. Én voltam az, aki darabokra törte. A folyosó végén elérünk egy ajtóhoz, ami a pincébe vezet. A pince végén van egy lépcsősor, az pedig a kamrába visz. Készen állsz? Igorra nézek, közben bedugom a fülembe a mikrofont. Így tartjuk majd a kapcsolatot. Együtt hatékonyak vagyunk. Külön-külön? Halálosak. Igen. Eltökeltem bólint, majd belopakodunk a bunkerbe. Remélem a társaimmal nem kell végeznem. Csak az őrökkel, akik a bunkert védik. Intek igornak, hogy ő menjen jobbra, én elfordulok balra. Alig néhány lépés után egy őr hirtelen elém lép. Ideje sincs feleszmélni, nyakon szúrom, mire rongybabaként babaként a lába elé zuhan. Egyet kinyírtam, hörgést hallok. Én kettőt, szól vissza. Tovább haladunk a folyosókon. Az alsó szinten hat őrt iktatunk ki. A mester a második szinten van. Őt kell elkapnom. Ha levágom a kígyó fejét, a teste megszűnik létezni. Áj! Rám kiavál egy őr. Mire leadhatná a lövést, fejbe lövöm, és összensik. Még három, közli Igor. Már majdnem elérem a mesterszobájának ajtaját, amikor az váratlanul kinyílik. Csak nem hazarepült a fekete holló. Demián áll előttem, talpig felfegyverkezve. Pisztolyt fogunk egymásra. Egyikünk sem mozdul. Engedd be, Demian. A mester hangja nyugodtan cseng a háttérben. férre áll, így belépek a hatalmas szobába. A mester most is, mint mindig, a hatalmas székén ül, és áthatóan néz engem. Natasa, Natasa, a fejét rázza. Nem gondoltam volna, hogy szembeszegülsz, hogy megtagadod azt, akinek születtél. Int, mire a következő pillanatban Damien hátulról nekem támad, és kiüti a kezemből a fegyvert. Dulakodni kezdünk, csak úgy záporoznak az ütések. A következő ütéstől a földre zuhanok, Damien azonnal rembeti magát. Próbálok fölé kerekedni, de nincs könnyű dolgom, Damien nagyon erős. Felhúzom a ballában, kihúzom a bakancsból a kést, majd az oldalába döfem. Felordít, majd erővel az arcomba jut, és legördül rólam. Mindketten szó szerint felpattanunk. De milyen kihúzza az oldalából a kést, majd keringeni kezdünk. Most nem menekülsz, fekete holló! Hadonászni kezd a késsel. Én próbálok védekezni. Kifilézlek! A hasamba akar szúrni. Mikor megragadom a karját és kicsavarom, kiütöm a kezéből a kést, majd minden erőmet összeszedve a földre viszem és ráülök. Belemarkol a hajamba és hátrarántja a fejemet, de olyan erővel, hogy szinte kitörik a nyakam, majd a bordám közé üt újra és újra. Mikor végre a levegőhöz jutok, hátrahúzom a jobb kezemet, a kés kipattan a togból és egyenesen a jobb szemébe szúrom. De milyen felordít, majd lelök magáról, így hanyat zuhanok. Szédelegve feláll és elindul felém. Soha nem adhatjuk fel. Ha levágják a kezünket, lábunkat, mi akkor is harcolunk. Az utolsó csepvérünkig, az utolsó lélegzetvételig. Ingatagok a léptei, ennek ellenére még mindig erős és félelmetes. Előveszem a másik kést, majd célzok és dobok. Egyenesen a szívébe. Demián téldre zuhan előttem. Elejti a kést, és felnéz rám. Megmondtam neked, hogy egyszer úgy is megöllek. Kirántom a kést a melkasából, majd a nyakába döföm. A vér mindenfelé spriccel, miközben a teste tompán a földre zuhan. A mester még mindig a széken ül, és engem néz. Az arca rideg és rezzenéstelen. Kihúzom Demián nyakából a kést. Megpörgetem a kezemben, aztán elindulok felé. Csak lassan, gyermekem! Oldalra nyújtja a kezét, ahonnan besétál egy aprócska gyermek. Hosszú barna haja gyönyörű fonatban lóg a jobb oldalon. A szeme könnyekkel teli, az arca pirosposgás. Megállok. A lány, a lány én vagyok. A vérem, az életem. Nála van az, ami az enyém, ami eddig életben tartott, ami miatt akartam a szabadságot. Évekkel ezelőtt lemondtam róla, azért, hogy ő biztonságban legyen, mert nem volt hozzá jogom. Nem akartam, hogy köze legyen a beteg világomhoz. De az idő lejárt. Irina majdnem annyi éves, mint én voltam az elrablásom napján. Tudom, hogy a mester elment volna érte. Őt is bemocskolta volna, gyilkológépet csinált volna belőle, és ezt nem hagyhattam, mert ez a kislány az én vérem. Nyere csak közelebb! A mester szorosan maga mellé húzza a kislányt, a lányomat. Hogyan is gondolhattad, hogy csak úgy besétálsz a házamba? Azt hitted, csak úgy leölöd az embereimet és engem, majd távozol? Ez volt a terved? Tudhatnád már, hogy mindig egy lépéssel előtted járok. Engedd el, ő nem a tulajdonod. Ó, dehogy nem, hiszen azért született, hogy a te tökéletes génjeidet tovább vigye, hogy egy napon belőle is ugyanolyan tökéletes katona legyen, mint belőled. Viszont tévedtem veled kapcsolatban. Nem vagy különleges. És nem vagy pótolhatatlan. rán fogja a fegyvert. De ezt a kis hibát könnyen ki tudjuk javítani. Tudod, mi jár az árulóknak? Megfeszülnek az újaim a kés kemény markolatán, a golyó gyorsabb, mint én, nincs időm. Látod, gyermekem, a végén mindig az erősebb győz. Gonoszul elmosolyodik. Majd a következő pillanatban hangos lövés visszhangzik a rideg falak között. A mester elejti a fegyvert, a kislány egyenesen hozzám szalad és a hasamnak szorítja az arcát. Kérem, vigyen el innen! Erősen szorít és szokog. Újabb lövés dörtül, de ez sem ejt végzetes sebet a mesteren. Ne! Ő az enyém! kiáltom. – Nekem csak a megbízó neve kell. Ez az alkú! – Igor a mester mellé áll, megragadja a lőtsebnél, fogva is megszorítja. – És most elmondott ki a megbízó! – A mester nem válaszol, csak a fejét rázza. Igor belenyomja az ujját a vérző sebbe, mire a mester felordít és térdre zuhan előtte. Magamhoz szorítom a lányomat. Nem akarom, hogy lássa, mi történik körülötte. – Azt kérdeztem, ki a megbízó? – üvölti Igor a mester arcába, amin életemben először félelmet látok átsuhanni. – Miroszláv Szemenov! – válaszolja a mester, mire Igor arcára kemény döbbenet ül. – Ismeri a megbízót. – És én is. – Elengedi a mestert, majd hátrálni kezd. – Igor! – Igor arca dübe torzul, majd mellém áll, és rám néz. Ki a lány? Ő elcsuklik a hangom. A lányom. Igor szemmel láthatóan meglepődik. Gyanítom, nem ezt a választ várta. Megfeszül az álkapcsom, majd legugol a lányom mellé. Gyere velem! Nem! A lányom a fejét rázza. Megígérem, ő is utánunk jön nem sokára. Igor rám pillant, ahogy a lányom is. Menj! Védelmezőn végig simított könnyáztatta arcán, majd Igor az ölébe veszi a lányomat. Vigyázz rá! A hangom sohasem volt olyan kemény, mint most. Nem válaszolt csak bólint. Tudom, meg fogja védeni az élete árán is. Csukd be a szemed! Hallom a hátam mögött. A mestert nézem, ahogy a földön kúszva megpróbálja elérni a fegyvert. Már majdnem hozzáér, amikor rátaposok a kezére. Megfogom a ruhájánál fogba, és magam felé fordítom, majd mellé gugolok. Miért? fordítom az arcába. Mit, miért? nyöször ki. Miért én? mondtam már neked, gyermekem, azért, mert különlegesnek születtél. – Lófaszt! És nem vagyok a gyermeked! – felemelem a kést, mire feltartja a kezét. – És most halljam! Miért én? – A nagyanyád miatt. – A nagyanyám? – Igen, ügynök volt, méghozzá a legjobb. – Ő is? – Nem. Ő a jó oldalon állt. – A jó szót gúnyosan ejti ki. A gárda figyelt, a legjobb embereket szedte össze. És az anyám? Az anyád nem volt egészséges. Cukorbetegség és vélnyomás problémák. Nem lett volna jó halálosztó belőle. Nekünk erős alany kell. Törhetetlen. Te kibaszott seggfej! Fellendítem a kezem. Várj! Ne őj meg! Van még valami. Mi? Kiabálom. Ígérd meg, ha elmondom, nem fogsz megölni. Nem fogsz megint az agyammal játszani, te beteg fasz. Próbálom a melkasába döfni a kést, de erősen megfogja a kezemet. Élnek a szüleid. Nem igaz. Megremeg a hangom, pont úgy, ahogy az egész testem, sőt, a szívem is erre a mondatra. De. Igaz. Nem, a szüleim meghaltak. Nem haltak meg. Túlélték a balesetet. Viszont nekik azt hazudtuk, hogy te meghaltál, hogy a tested a felismerhetetlenségig összetört a balesetben. Nem! A fejemet rázom. Hazudsz! Ordítom. Hazudsz! Azért, hogy a kibaszott életedet mensd. Nem szidorolva neved. Az igazi neved, Natasa Szolojov. a Szolojov. Csak a keresztnevedet hagytam meg. Nem tudtam, mennyire leszel erős. Az emlékeid mennyire azok. Mennyire fogsz hinni nekem. Mennyire lesz könnyű. Átmosni az agyamat, fejezem be a mondatot. Tönkretetted az életemet. Felállok, majd a melkasára taposok. Elvetted tőlem a lányomat, és mindeközben kegyetlen szörnyeteget csináltál belőlem. Előveszem a fegyvert, és ráfogom. Elmondtam neked az igazat. Ha akarsz, új életet kezdhetsz. De csak akkor, ha én életben maradok. Tévedsz. Amíg te élsz, én soha nem lehetek szabad. Pont, mint a holló. Natasa. Natasa! Az utolsó hangok elnémulnak, ahogy beleereztek három golyót. Egyet a melkasába, és kettőt a fejébe. Biztosra akarok menni, hogy ez a rohadék valóban megdöglik. Szétárad a véremben az adrenalin, ahogy a mester vére az arcomra és a számra fröccsen. Lenyalom! Ez a vér értem, és a családomért hult. Sós méreg, ami mégis édes, és elhozza számomra a feloltozást. Elindulok a kiárat felé, útközben megölök még három ört. Már majdnem elérem az ajtót, de megállok. Olga áll előttem, fegyverrel a kezében. Még elmehetsz, fenyegetően nézek rá. Nem akarom bántani. Talán ő volt az egyetlen olyan ember, aki valamilyen szinten mellettem állt aki a maga módján, de vigyázott rám. Viszont, ha nem áll el az utamból, Istenemre esküszöm, golyót repítek a melkasába. Ő az egyetlen és utolsó élő akadály az új életem előtt. És halljak meg, ha hagyni fogom, hogy megállítson abban, hogy végre valóban repülhessek, hogy végre magam mögött hagyjam ezt a kibaszott poklot. Az arcán elismerő mosoly ül, miközben engem néz. Ugye tudod, hogy ez nem marad büntetlenül? Talán mégis. Elhúzom a számat. Lesz valaki más, aki átveszi a mesterhelyét. És a gárda, a gárda új vezetője új szabályokat hozhat. Bólint. Eltűnök. Új életet kezdek. Legalábbis remélem létezik még számomra az a bizonyos új élet. Olga félreáll. Ahogy mellérek, megállok mellette. Köszönöm. Ezt a csatát te nyerted, És persze a könyörtelen oroszod.